Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til QA med Henrik Vortrup og Mikkel Andersen. Ja, velkommen til QA, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Vi sender i dag for sidste gang inden sommerferien, men I skal ikke fortvivle, fordi vi er nemlig tilbage i radioen den 5. august. Mit navn er Henrik Kvorsup, og ved siden af mig står Mikkel Andersen. Og Mikkel, lad os lige gennemgå, hvad vi har planer om at tale om i det her program. Ja, altså efter at vi i Q&A sidste uge konfronterede denne radios kanalschef Jørgen Ramsgaard med optagelser, hvor den korte radioavis hævdede, at det nu sygemeldte, Henrik Særs Larsen, havde haft sex med en ung og relativt ukendt socialdemokrat, noget som Jørgen Ramsgaard undskyldt, så har debatten raset om satireprogrammet. Men hvor går grænsen mellem satire og jure egentlig? Vi spørger en ekspert i mediejure. Ja, Jørgen Ramsgaard undskyldte, men nu faktisk kun delvis, Mikkel. Det er Efterfølgende får vi besøg af en anden programchef her på stationen, nemlig Michael Bertelsen, der vil reflektere over den seneste uges debat om stationens ubestridte flagskib og lyttermagnet, altså den korte radiovis. Og til sidste udsendelsen skal vi tale om noget helt andet, nemlig podcasts. Fordi alle er enige om, at podcast-fænomenet er i stærkt vækst. Men hvordan er det lige, at man tjener penge på det? Til september ser et nyt projekt, Dagens Lys, på, på DIMO hedder det. Og her vil en gruppe af pengestærkere kræfter der forsøger at overbevise danskerne om, at det er værd ligefrem at abonnere på podcast. Men giver det overhovedet mening i en medieverden, hvor podcast er noget, der kastes gratis i grams fra alle sider? Vi spørger den fremtidige indholdsleder for på DIMO, og han hedder i øvrigt Nikolaj Kobbel. Du lytter til Radio 24 7. Kan man under dække af satire slippe afsted med at viderekolportere oplysninger, der i andre sammenhænge ville være over stregen? Ja, måske frem ulovlige. Den diskussion har raset siden vi her i Q&A for en uge siden debatteret den korte radiovis, og især omtalen af den nu sygemeldte politiker Henrik Særs Larsen. Der er i diskussionen to hold, der står stejlt over for hinanden. Det ene hold argumenterer for, at øh, den korte radiovis er intelligent, systemkritisk radio, hvor det per definition vil være upassende og forkert at lægge hindringer i vejen. Og så er der det andet hold. Et hold, der er den opfattelse, at den korte radiovis er en lumpen måde at udbrede gangslæder, som medierne ikke tør at anvende i andre sammenhænge. Men lad os lige prøve at dreje diskussionen hen i en mere juridisk retning for hvad ville der egentlig ske, hvis en, der har været i den korte radiovises vridemaskine, gjorde kort proces, sagde, at det her vil jeg ikke finde mig i, og meldte programmet til politiet for bagvaskelse? Sten Schaumburg-Møller, professor ved Syddansk Universitet og ekspert i medieret. Lad altså os lige for afklaret allerførst, skiller Straffeloven egentlig mellem satire og al anden journalistik? Nej, der står ikke noget i Straffeloven om satire. Men det er klart, at når man kommer til praksis. Så betyder det selvfølgelig noget, hvad for en kontekst, altså, hvad for en sammenhæng, som øh, forskellige sådan, ytringer og udsavn er, er fremsat i. Det er helt åbenlyst. Er det seriøst, eller er det sådan bare sådan en måde, man sådan snakker på? Hvad så er det, gamle pædofile støder og sådan noget, Så selvfølgelig betyder sammenhæng noget, det betyder også noget, om der er tale om satire. Men der er jo en række af de ting, som er blevet sagt i den, i den korte radio, hvis der i hvert fald er blevet modtaget, øh, ikke sådan i en jovial øh, sammenhæng. Øh, og, og når så den diskussion opstår, så hører man ofte fra de ansvarlige her på kanalen, at jamen... Der er jo bare taler om en mand, der klæder sig ud som dame. Det er Frederik Seljø, der tager en par ryg på, og så er han pludselig Kirsten Birkenschutz-Krets Hørsholm. Er det et fripas? Nej, det er det ikke. Man kan ikke sådan melde sig ud af reglerne, så at sige, bare ved at tage en par ryg på. Så det er det selvfølgelig ikke. På den måde er det program, ligesom alle mulige andre programmer, selvfølgelig underlagt de almindelige regler, og dertil må man så sige, at der ikke har hørt det der med, at mm, er der tale om satire, ja, så er der lidt videre spillerum. Er der tale om altså især kendte personer med en magtposition, ja, så er der et videre spillerum. Hvor langt det går, det er jo ikke sådan fuldstændigt, det er jo ikke eksakt videnskab, men øh, at der er det her videre spillerum, det er der ingen tvivl om. Så det er altså ikke nok at spille det satirekortet, og så er man øh, af Ja, mig, det er klart. Det, det kan man ikke. Altså, det, det, det, er ikke noget, det er ikke noget fripas, øh, men det er, hvad, hvad kan, kan efter omstændigheden være et godt kort, så at sige. Men, men er der ikke et indbygget paradoks i det her? Fordi man kan jo sige, at det ligger jo i satirens væsen, at den, den opererer via altså, en sammenrådning af fiktion gennem overdrivelser og som per definition er nedsættende over for folk. Altså, hvordan kan man underlægge det i en på på samme mm -hmm. måde, som man vil gøre i alle mulige andre sammenhænge? Ja, yeah. uh, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, altså, der, min vurdering vil være, at der vil være nogle ting, hvor man fortæller noget om nogle kendte personer, som man bare tænker, at det er svaret, okay, nu kan altså jeg ikke på noget, det er der andre, der kan. Hvor man tænker, at det er for langt ude, ligesom, det lyser bare langt, det er satire, det er for sjov. Og sådan noget, ikke? og så var der ligesom ikke være noget at komme efter. Øhm, er der dermed tale om noget som, hmm, nå, hvad sørger det her for noget? Er det Er nu egentlig rigtigt? Og er vi nu sikre på, at det er satire og sådan? noget, Og der vil man så gå ind og vurdere, at det her, altså, hvis det fx er private op. Er det nogle oplysninger, som er rigtig private? Eller er det noget, som en kendt politiker må tåle kommer ud? Sådan. Så skal man egentlig foretage sådan noget. Men, men, men lad mig lige prøve et, et hurtigt eksempel. Jeg, jeg laver af, at når jeg ikke sidder her i studiet, så laver noget, der hedder Rokokoposten. Der skrev vi på et tidspunkt en artikel. Øh, jeg kan huske, vi, vi skrev, at prins Henrik har blevet udnævnt til dronning. Det var sådan en slags satire, man kunne sige. Den var måske lidt på, på kanten i, i forskellige henseener, jeg ikke vil udspecificere her. Men, men hvis nu vi forestiller sig, at han ikke havde været en del af kongehuset, kunne han så have lagt sag an mod mig for bagvaskelse? Ja, så altså, der er de der er to problemer. Det ene problem, det er så det der med, at det der var kongehus, som jo ikke er borgere, og derfor ligesom er stået uden for overret. Men, men hvis vi ser også fra det, så vil min vurdering være, at, at det, at der er en mand, der bliver udnævnt til dronning, det vil man sige, hey, det, det, det, lyder, det, det er lidt for sjovt Og sådan, ikke? Men der kan være andre ting, som kunne være, altså, hvad kan man i forestille sige, at kendte politikere har også et, et privat liv, og skal have til at have så hvis ikke det har noget med deres offentlige funktioner at gøre, ja, så vil selv et komme i vanskeligheder. Okay, men lad os lige prøve at forholde os til noget, til noget konkret. Altså det er nok mest spillede klip fra den korte radiovis gennem den seneste uges tid, hvor diskussionen har raset. Det er jo der, hvor uh, Kirsten Birgit uh, og hendes medarbejdere uh, forholder sig til Henrik Særs Larsen. Og lige skal bare høre, hvordan det gik for sig i den korte radiovis. Han er altså mystisk, ikke? Altså, han er sådan en speciel type, det må man altså sige. Altså, Henrik Sass? Ja. Altså, hvor er han? Han er ikke med til... var der på Fyn? Han var ikke går. Hvad er det for noget? Jeg har hørt, at han elsker. Elsker? Elsker eller elsker hende? Skal der ikke Elsker. Alexander Grant. Han er også politiker. Hvor har du det fra? Med sådan en lille kilde, jeg jeg kan holde mig dem ned. Kan du det, holde på en hemmelighed? Det ved du sgu da. Jeg har fået en ny sommer, han dyrker noget kæmpe kæmseks. Det har du fortalt. Nå, har jeg fortalt dig det? Ja, ja. Jeg kan ikke huske, jeg har fortalt dig til. Men du altså... du fortalte dig sgu da til. Nå, det okay, er ikke jamen, en jamen, Så er det ikke nogen hemmelighed. Okay, beklager. Jeg kan ikke huske, at jeg har fortalt den før. Jeg, det er svært. Jeg har fortalt den til mange mennesker. Jeg har hørt dig fortælle den i morges herude. En kaffemaskine. Du stod skulle ud i nytid. Var det ikke du... jeg fortalte dig? Nej, du fortalte det. Jamen du råbte ud i lokalet, hvorfor helvede? Nå ja, det er rent. Jeg vidste jo ikke du var i det lokale. Nej, men det er da i hvert fald ikke en hemmelighed. Jeg siger bare at det kunne skulle der være fantastisk at finde beviser for det. Han står bolde altså, ja. andre med den i røven, mens han synes sur angel dust op igennem sin næsebor. Det vil jeg finde mig gerne få at vide. Ja, Stine det er Møller, Det er jo på mange måder stærke. Så jeg nogle synes det er sjovt, andre synes ikke det er sjovt. Men Henrik Sørs hvis han nu er den opfaldelse, at det her ikke er sjovt, og øh, vælger at tage den her radioudsendelse under armen og gå ned til politistationen, hvilke chancer vil han så få at have? Vil han have en, en god sag? Mm, øh, han vil nok have en sag. Uh, nu er det ikke mig, der er domstol. Uh, og domstolen, de har det med at, at, at, at høre, og så skal de jo igennem alle mulige beviser og høre viden og alt sådan noget. Ikke? Så min vurdering her, er jo en ret hurtig vurdering, og det vil, nok, det vil jeg nok sige her, jeg er ikke uh, 100% sikker på, på udfaldet, fordi der er de her aspekter, uh, som jeg har talt om. Ikke? Altså på den ene side, er har talt om statier der har talt om kendt person. På den anden side er der altså nogle oplysninger, som ikke bare, uh, som, som ikke bare uh, skal ud. Og sådan. Så uh, jeg vil ikke af. Jeg at, at der, der kunne være en, en straffesag som kunne falde ud til domfældelse, men jeg vil bestemt heller ikke lægge hovedet på blog. Så det kan både blive en, en dreng og en pige, om jeg så må sige, som du vil det. <laughs> ja, det? altså, jeg, jeg synes, der er forskellige aspekter af det, og, og nu, nu kan man sige, uh, altså, en domstol tager typisk, altså måske en dag, og foreopprædelser og, og så videre, uh, i forhold til de fem minutter, eller hvor meget det nu er, jeg lige har, har, har haft det, at, at, at høre det her igennem. Uh, så det er sådan en lidt forsigtighed, men jeg vil, jeg vil ikke afvise, altså, der vil være nogle situationer, hvor jeg vil sige, det her, bliver er bare klart, selvfølgelig, det må man gerne, men... det er strafbart. Det vil jeg ikke sige her. Men altså, nu har vi jo kunnet jagte inden han så definitivt sygemeldte sig. Vi har kunnet tage Henrik Sass Larsen, stille op i et tv-program, stå ved nogle regeringsforhandlinger øh, og han nogle mærkelige trækninger omkring munden. Folk var øh, ret enige om, at der var et eller andet der, der så ud som om, som det ikke skulle. Er det det lys egentlig ikke okay så at spille det her kort ind? Jamen, det kan være, at manden er øh, lakotermisbyrå. Det er jo åbenlyst, at, øh, at, at det, øh, han er en, en interessant person, og, altså offentlig person, og man må gerne have nogle for, sådan, overvejelser over, hm, hvordan kan det her være, hvad, hvad skyldes det her, og, og kommer der sådan, det er lidt vildt skud, ja, sådan, det så, det er måske også i orden. Det er mere, måske i den der sag, måske lidt mere bekymret for, det er, sådan, det er det med privatlivet, og, og altså, hvem der elsker, og med hvem, og, øh, og sådan, ikke? Det, det vil jeg umiddelbart synes. Det er noget, der umiddelbart hører til privatlivet, og det skal kun frem, hvis de har en, en interesse sådan... Men, men, men der har den her station jo sagt, jamen for så vidt angår manden, der bliver udråbt til at være Henrik S. Larsens elsker, DSU'eren Alexander Grant, der har man begået en fejl, der har man lagt sig flat ned, der har man sagt undskyld. Men ja. så har man sagt i forhold til Henrik S. Larsen, der forholder det sig anderledes, fordi han bærer gyldne kæder. Er du enig i den distinktion? Ja, det er klart. Der er, der er forskel på, altså jo mere, jo mere kinder, jo mere magt man har, eller uh, ser ud til at kunne få, uh, jo mere må man tåle, Det er ret opmærkt. Også når det handler om, om ting, som er åbenlyst øh, under privatlivet? Ja, det er jo det. Øhm, I bor godt i, i, i, den, øh, i den balance, og de får man nok ikke til at sige noget fuldstændig fast, men det er åbenlyst, at der er en forskel på, hvor kendt og hvor, hvor, hvor, hvor ikke kendt man er. Øh, men der er også, som jeg også har sagt før, at altså, der er noget privatliv, som man må sige, at selv en, en, en kendt politiker må have lov til at have noget privatliv, som pressen, medierne og andre, ikke bare så at sige, skal udbassonere, heller ikke øh, i, i, i satireform. Men så siger de jo, at det, det er jo bare fiktion, det hele. Jamen, det, det er jo så det, jeg sagde før, at man kan ikke bare spille øh, sådan Nå, okay, hey, det var faktisk noget, jeg fandt på. På den måde kommer det jo ind på det, som vi jurister opønder at kalde en helhedsvurdering. Og det er jo sådan en delvis, øh, hvad kan man sige, at det... Det betyder, at alle aspekter skal tages med i betragtning, og jeg har jo ikke alle aspekter her, så derfor er jeg lidt forsigtig med at udtale Men, men om udfaldet, er, det, er det et aspekt, at mange af de ting, der i øvrigt bliver nævnt i udsendelsen, sådan set er fuldstændig sandfærdige? Øh, ja, det, ja, det vil jeg da mene. Hvis man forestiller sig, at man har sådan fire indslag, de tre af dem er vældig sendfærdige, så kommer der et, øh, som, som er langt forbi skiven og, og, og omhandler noget privat. De vil man så som, som lytter være mh, i stand til at, at vurdere, at hey, det her det er bare helt langt ude i skoven, og det, det er bare for sjov, eller vil man ikke være. Det er sådan nogle ting, som en domstol skal blive. I, altså, jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til, er der egentlig nogensinde, er der nogen præcedens inden for folk, mm. der har lagt uh, sagen mod, uh, mod satirikere i Danmark, og hvad har udfaldet af de sager, i givet fald være? Ja, Hvis jeg lige sådan hurtigt scanner komme til, så mener jeg ikke, at der er Øh, lagt sager an i forhold til satirer. Det eneste, jeg kan huske, det er så pressenævnen, som, og nu er vi så lidt, Radio 24 er jo også undergivet pressenævnen, så det er jo så presseetiske regler. Der var der en, en gang et medlem af pressenævnens fire medlemmer, som sagde, ah, det der står på ekstrabladetid 2, det ved enhver jo, at det er for sjovt så det kan man ikke tage over Men et flertal sagde altså, og jeg kan ikke lige konkret huske, hvad den gik ud på, men et flertal sagde altså, at ah, her er grænserne overskredet. Nu, nu har vi talt en del om, at hvis man bærer øh, gyldne kæder, så må man øh, tåle lidt mere, men gælder, gælder det også øh, hustruerne til øh, politikere? Puh, i et eller andet omfang vil de jo sådan komme med, men der, men der vil selvfølgelig også være grænser. For nogle år siden, og det, det har så ikke noget med satire at gøre, men der var der en, en folketingspolitiker, der tog overlov for at passe sin syge ægtefælde. Og det er klart, det må man selvfølgelig gerne fortælle, fordi det har offentlig interesse, at der er et folketingsmedlem, der, der har ordlov og af hvad grund så var der en avis, der skrev øh, terminaldiagnosen på forsiden, og det er ligesom åbenlyst, der har den ikke noget at gøre. Der, det skal man ikke op, og avisen fik, øh, fik en, en straf for det. Men når jeg spørger øh, jean Møller, så er det fordi, at den korte radiovis, det er der så ikke så mange, der, der har bemærket for nogle måneder siden, at bragte en nyhed øh, om, at... Øh finansminister Christian Jensen angiveligt skulle have været sin hustru øh, utro, Æ, og de refererer så for en samtale på Venstres landsmøde mellem Christian Jensens hustru og statsministerens hustru, øh, Solrunden. Prøv lige at høre, hvordan at, at den korte rettevis, uh, turnerede den sag. Ej, fortæller du. Hva... Det er gammel, okay, det er en gammel ja. historie no. Christian Jensen. Det er en han, gammel historie. Han fedt og ind i en konsulent. Hvad? Ja, Nå, for helvede. Okay. Som, ja. som er konsulent for Venstre, og vi sikkert nej nej, nej, nej, nej, der er ingen grund til at fortælle, hvad hun hedder. Hun er en ægteskald fru, og det skal jeg ikke være mor og lige stå til Men altså, det, ja. det der så sker, det er, at solen hun sidder så der. Og så ser hun op, at fru Jensen og elsker inden taler med hinanden. Alle er på nåle. Så har, øh, har fru Jensen opdaget det? Nej, hun har Hva? ikke opdaget noget endnu. Men elsker inden er skidefuld og går hen til konen og sætter sig ved siden af Christian Jensen, og alle tænker, "Åh, nu eksploderer det hele. Stop, stop, stop. Hvad gør vi? Og hvem bryder ved ind? det, eller hvad? Hvem bryder ind? Ander end vores nordatlantiske mandat. I, I, I, altså, solron. Hun tager sit... Ej. Og så tænker hun, nu går jeg op over Ej, hej, det. Nej, hun drikker sig ikke mod til. Hun drikker måske siger, lidt for meget mod til. Ah. Men jeg synes, det er så godt, fordi det er solidaritet. Hvordan det? Ja, det er at gå op, så går hun op, og så siger hun, ved du godt, hvem det er, der sidder og taler nej, med, fru nej, Jensen? Nej. så jeg ikke holde ud at høre den historie. Jo. Nej. Så går hun op til, ej, ej, ej. til Christian Jensens kone, og så siger hun af, hvem er det? Hej, Det er Christians kæreste, inde, der sidder der. Åh, oh, der går sugt kæmme hele Venstres landsmøde. Det er jo meget konkrete, og specifikke anklager, eller i hvert fald påstand, der bliver bragt til, til Tovs her. Hvad siger du til det, Sten Schaumbi Møller? Ja, altså jeg vil sige, at det, øh, det er jo private oplysninger, som er øh, ud fra den, øh, det, jeg kan høre. Der er jo ikke noget, der har nogen sådan samfundsmæssig relevans. Så mit bare bud vil være, at det her det er, er strafbart, hvis der er altså nogen, der vil gøre noget ud af det. Det, du siger, er, at hvis Christian Jensen eller Christian Jensens Husbrug, anmeldte den korte radiovis for det her, så ville der være nogen, der skulle straffes? Ja, det vil jeg ikke anse for, nu er det igen, det er jo ikke mig, der er dommer, men jeg vil anse det her for en, en, en oplysning, at man, som, øh, øh, som, som, som åbenlyst hører under privatlivet og som som ikke uh, på den måde har nogen interesse. Men mindre, så kan man sige, at man overveje hm, mm. øh, den kårl hvis vi så så spillet altså satirekårl på den måde, og sige, hey, hey, det er jo bare det rene, pure opspil, det her og sådan, ikke? Uh, Og det må man jo så lige undersøge lidt, er det det rene opspil, eller er der noget om det, og hvordan bliver det opfattet og sådan, ikke? Men det er helt åbenlyst, at, at det der med, med, med, at man har sådan, hvad hedder det, affære, og, og med, hvem man har den med og sådan, hvis ikke det har nogen, altså for en sådan politik, øh, så er det privat. Jeg kommer til at tænke på for, for et par år siden, der var der en sag i Tyskland med den her øh, tv-satirker, jeg tror han hedder Bømer til efternavn, jeg er ikke 100% sikker, han, øh, han hævdede, at, øh, at den tyrkiske præsident Erdogan, han faktisk havde samleje med geder, øh, hvilket Erdogan blev meget sur og fortørnet over, og også truede med at anlægge sag mod. og det adsted kom jo sådan den store spot og spe generelt, at, at han altså vi fører juridiske sager i forhold til det, og alle, alle afskrev det som sådan en slags overfølsomhed. Men det er vel egentlig meget sammenligneligt med det, som som, som du sidder og siger, jamen det vil man faktisk godt kunne straffes for i, uh, i den her samling. Dog jeg er jeg selvfølgelig klar over, at der er ikke nogen gider involveret i det konkrete indslag, men principielt, <laughs> Ja, altså øh, min, min vurdering er, at hvad, hvad kan man sige, sandsynligheden for, at det med giderne er, er sandt, og, og så det med at, at der er nogen, der har øh, et sidespring, øh, at, er, altså er, det er to helt forskellige ting. Det ene er som godt klar at okay, det, ah, det har han nok ikke. Altså, det er det med giderne, ikke? Og så i det andet, der puh, er, det, puh, Altså, der er jo rigtig mange, der har øh, på et eller andet tidspunkt, i hvert fald, sådan, øh, tænkt siden af, så det er noget mere sandsynligt. Og, og så gør det jo, altså bliver det jo en oplysning, og det er jo det, øh, at altså, med, med politikeren, altså der den danske politiker og, og, og kæresten der, og sådan, ikke, så bliver det jo en, privat, altså, en oplysning på privatlivet. Og ikke, ikke så meget det med at gøre hån med, og sådan en, en oplysning på privatlivet, som ikke skal ud, fordi det hører til privatlivet. Men, men nu fornemmer jeg på juristens, det er en Møller her, at det her det er det, I vist kalder uopdyrket land. Altså, der, man kan have nogle idéer om, hvor, hvilken vej der vil ske domfældelse, men man ved det dybest set ikke, fordi der er simpelthen ingen uh, præsident. Hvis det nu uh, skulle ende med, som du forskiger, at det, det meget vel kunne ende, altså at der skete en domfældelse, kunne man så ikke øh, frygte som satiriker, altså, at det ville stikke øh, det, det magtmiddel, som satire også er, som alle jo er enige om, er en utrolig vigtig ting i et demokratisk samfund, at man ligesom skal hele tiden skal skille til, til straffeloven, når man laver satire? Jeg vil jo mene, at man sådan set fildtid skal skille til straffeloven, fordi man jo ikke skal lave noget strafbart, medmindre man altså har lyst til at lave noget strafbart. Det skal jo ikke kunne sige. Jeg kan ikke se, at, at, at straffeloven på den måde skulle lægge nogen særlige dæmper på, men det er klart, at hvis straffeloven ikke kan få også i til at tænke, hm, er det det, vi skal gøre her? Og, og sådan, så, så synes jeg, at det er udmærket. Og så er det jo altså også sådan, at de... Straffer man får i de her sager jo typisk jo, altså ikke er noget, der på den måde er ydeligende for nogen, men det er en sådan markering af, hm, her bliver der gået for langt, det koster. Synes du, at øh, der var nogen, der burde få det her prøvet ved domstolene? Det har jeg har ikke nogen mening om. Altså, det er jo sådan, at, at i forhold til de med oplysninger fra privatlivet, der er det jo undergivet det, vi kalder betinget offentlig påtale. Det vil sige, det er jo ikke politiet, der skal bestemme, eller så lige tage stilling til, om vores privatliv er krænket. Det er noget, vi selv skal bestemme ved at foretage en anmeldelse. Og, og der må man jo overveje, om det er noget, man vil, vil anmelde, eller det er noget, man ikke vil Det, det er jo, er jo en, en frihed, kan man sige, til den enkelte, som er, er lagt op i vores retssystemer. det synes jeg er vældig for Sten Schaumburg-Müller, professor ved Syddansk Universitet og ekspert i medieret. Tusind tak, fordi du var med og gjorde os lidt klogere på krydsfeltet mellem jura og satire. Ja, selv. tak. Du lytter til Radio 24 7. Og det her interview med Sten Schaumburg-Müller fandt sted lidt tidligere på formiddagen, men, men du, Michael Battelsen, har, har lyttet på det. Du er programchef her på, på Radio 24 Vi spørger... ja, jeg, jeg vil lige øh, deklarere. Jeg er, jo, jeg er jo både chef for den korte radiovis Og for os. Men jeg er også ikke jeres... Du er jo altså, vores chef, jeg, der, er, det er du igen. Ja, det er godt. Spørgsmålet, om vi, <laughs> vi kommer interviewet igennem med, med jobbet i men det, vil, det, vil jo, det vil jo vise sig. Det, her tænker tænkt mig at spørge dig om, Michael, er, at du har siddet der og lyttet på, på interviewet her. Og ja, det er med, faktisk ikke rigtigt, at der ikke er fortilfælde i forhold til jura og satire. Det skal man øh, tilbage i tiden for at, at finde ud af. Men ham, der hed Goldsmith, som lavede kursaren... Øh, ja, jeg vil jo bare lige sige... Prøv at høre, han endte i fængsel. Han endte, han blev idømt fængsel på vand og brød. Og livsvarig. Med censur. Men nu er, du jo, nu er du jo godt nok, min chef. Ved højeste høje, ret. Dog... Ved højeste ret. Men der må jeg jo så insistere på, at uh, dels, at du skal svare på de spørgsmål, der jeg gerne vil stille dig, og dels, at så går det jo nok, så slemt går det jo ikke. Fordi vi har jo Stine Schaumburg... Det skal mindre, du ikke sige, øh, for, fordi at, jeg har oplevet, hvad at, der at sker, når slemt. man blander jurister ind i satire. <laughs> det har jeg set, og det har jeg mærket på min egen krop. Og jeg har set satiren i Danmarks Radio dø på grund af jurister. Prøv at høre her, Michael. Øhm, du siger, at du har set satiren dø på grund af, af jurister. Men kunne du godt tænke dig, at vi... Ikke desto mindre fik det prøvet ved en domstol. Det er også det, jeg spurgte jean om til sidst, om, ja. om det ville være en god idé. Nu er Radio 24 jo i den forgangne uge hele tiden blevet beskyldt for, at vi er fuldstændig vilde med opmærksomhed. Også negativ opmærksomhed. At Mads Brygger og jeg er sådan nogle planter, der står over hjørnet og, og lever af konflikter og ballade grænseoverskridende ting. Øhm, så altså vil jeg sige jeg, jeg er glad for at det var vores eget mediemagasin, som rejste sagen øh, i, for en uge siden, og at den derefter endte alle andre steder. Det synes jeg tjener radioen til ære. Øh, om jeg så vil altså frem hæppe på et sagsanlæg, jeg, jeg tror, at man så vil begynde at travle den svetter op, som er den korte radiovis, og... Øh, og Ja, og, st og stå tilbage med ingenting. Men, men der med. kommer vel strengt taget et sag andet. Pia Adelsten har jo varslet, at hun vil lægge sagen mod den korte radioavis for, for deres uh, aprilsnar, hvor de hævder, at der var kørt en lastbil nej, gennem Europa, ik ikke, ikke for selve aprilsnaren. Okay. Øh, fordi man kan sige, at den, den var ekstremt grov, øh, men, men den refererer jo til altså de, øh, de her historier, der har været om, at lastbilerne kører fuldstændig vanvittigt i Majaer, øh, og en medarbejder, der har klaget over ikke at være på overenskomst. Så jeg tror, at det, politianmeldelsen kører på, det er, at man udgiver sig for at være politiet. Men hør lige her, Michael, kunne det egentlig ikke være meget rart for alle parter, hvis vi én gang for alle fik det slået fast, hvorvidt det er en argumentation, der i bogstaveligste forstand holder i byretten, når I siger, jamen det er jo bare en mand, der I sig dametøj og tager en par ryg på. Jo, skulle vi ikke i, skulle vi gang for alle få det gjort klart? Holder den, eller holder den ikke? Det, det, det, det kunne da være spændende, men jeg vil samtidig sige, at et rygte, et rygte, som det bliver videregivet i et fiktivt, parallelt univers, som den korte radiovis, det er jo at regne for fiktion indtil det er verificeret, dokumenteret og vel også bekræftet af flere. Men er det ikke en meget nem øh, sådan, kan man sige, udenomsforklaring, Michael, fordi det ligger ja. jo i selve rygters natur, at, at de ikke øh, særlig nemt lader sig verificere, fordi tit de, så har de, de ikke lyst så til at... Det er at, en meget at, gangbar valut. Altså, altså, altså, det jo man, man, man så sige, med. Men, ja, her, men der ja. kan man vel så sige, at det gør det vel ikke mindre problematisk, hvis man ja. skal sætte sig op på den presseetiske høje hest, og så og videre formidle øh, netop noget, som kan være destruktivt i forhold til folks privatliv... Øh. Jo, men, men, men jeg må sige, at som jeg har hørt de her rygter, så, så befandt jeg mig i sådan en house of cards-agtig øh, virkelighed, hvor den korte radiovis forsøgte at gøre dansk politik til et fuldstændig vanvittigt øh, øh, sted. Og, øh, og jeg, jeg blev faktisk mest chokeret, da jeg hørte Kristoffer Asroni i presselogen i går sige, at han altså, kunne med sikkerhed sige, at det meste af det, der bliver sagt i den korte radiovis, er sandt. Der blev, jeg, altså, der blev jeg ret chokeret. Fordi det, det, det ved jeg, at det ikke er. Der er blevet sagt ting om mig i den korte radiovis. Så har jeg virkelig et problem. Ja, jeg tror faktisk, jeg, jeg skal hjem og, og, og forklare, at jeg er blevet kaldt altså, de værste øh, ting. Jeg er blevet beskyldt for, for MeToo. Øh, anklager over for medarbejdere. Øh, at alt muligt. At det, jeg er blevet kaldt en grå mellemleder, der er blevet sagt, at jeg køber mit tøj hende som Maurits. Alle muligt fornærmende ting. Men altså, øh, jeg har jo bare kunnet sige, jeg, jeg ved, at det ikke er sandt. Men hvis vi finder, altså, skal, skal prøve at barbere de forsvarsværker ned, som du og andre ja. chefer her på, på stationen øh, bruger, så er det jo et, det er bare en mand i dametøj, ja. og to, øh, der er jo alt der er rigtig meget i det program, som er forkert. Ergo ja. skal man ikke stole på Men på der er også mange, der har sagt, at, at kritikken praller af på os, og vi ikke lytter, og vi ikke inkorporerer det. Altså, man skal forstå, at satire som genre er... Det, det er meget specielt at arbejde med. Og at der konstant er en løbende, hvad kan man sige, evaluering, idéudvikling, noget, der bliver droppet, fordi det er ikke fungerer noget, der bliver øh, skruet op for. Og hvis man hører den korte radiovis øh, fra forrige uge, øh, sikkert også fra i dag, så kan man jo fornemme, hvis man er fastlytter og kender universet, at kritikken er jo hørt, den er blevet inkorporeret. Hvis det virkelig er sådan, at folk lytter til den korte radiovis og tror på det meste, der er der, så må man jo trække altså universet over i en endnu mere øh, hvad skal man sige fiktiv, fuldstændig gakket, vanvittig altså øh, jo, men... øh, øh, for, for, simpelthen for at, at, at, at modgå det men der, vi kan, var jeg vi kan... der vil jeg sige, udover altså, der gik jeg selv og hørte fredagens udsendelse hvor de jo nærmest forud i tid laver en parodi på det vi står og gør nu, altså taler om jura, taler om grænsen for satire. Og det var, altså jeg blev nærmest svimmel af at høre det, fordi det netop understregede, altså hvor svært det er at arbejde med. Men, Michael, men Michael, jeg tænker bare et eller andet sted, altså meget af det, som har været, øh, hvad kan man sige, attraktionen ved programmet, det har jo været den her flydende blanding af Fakta og fiktion. Altså, der har jo været mange, der har set det som øh, en blanding af rygter med en vis plausibilitet, som er blevet bragt videre. Og det er jo også sådan, folk, hvis man går ind og kigger på Facebook-gruppen, den, den korte radioavis, som har rigtig mange bruger, jamen så er der jo mange, der sidder derinde og sidder og tænker, man kan nok vide, at det rigtigt, og det her ikke rigtigt. Og det er da også noget, som man kan sige, programmet mere eller mindre implicit, eller eksplicit, har, har kogetteret med. Altså, så jeg synes nogle gange, så bliver det sådan lidt, at da I så sidder her, jeg, og jeg synes selv, det har været noget af det, som har været ufattelig sjovt ved at høre det, det har været den her balancegang mellem fakta og fiktion. Men så når jeg hører dig og også Ramskov af jeg til, jamen, så bliver det til sådan noget med, at der aldrig er noget, det er aldrig blevet brugt som et outlet for forskellige rygter om politikere, men det er det jo, og det ved du jo godt. Ja, men, men, men samtidig så må man jo insistere på, at det er en, en mediekritisk træning, og at øh, det, det, der, det, som, altså det som øh, gør, at jeg har været rolig, det er, at i løbet af den sidste uge, vi kan altid, man kan sige, vi kan altid fornemme på lytterne, altså i forhold til det, vi sender ud. Jeg hører aldrig øh, alt, hvad vi sender. Vi sender 22 timer i døgnet, men jeg får lynhurtigt altså klager fra lytterne, hvis der er et eller andet, der sådan har været sådan uden for skiven. Jeg har ikke fået en eneste klage fra en lytter på, på, på den her sag øh, i forhold til den korte radiovis, Der har så været mange, kan man sige, der, der har diskuteret det i et, et, øh, et, øh, et, et mediekommentator-univers. Men, men jeg er ret overbevist om, at folk... Har men Michael, kritisk at det, det ikke en skæv målestok at have sig, om lytterne er glade. Fordi det, der er jo en diskussion om, at den går derud. Det er ikke noget mere, om, at de er populære. Det er mere om noget om de, ikke, de ikke har forstået det. Er, at, altså, den går der er super ja. populær. Det er en ja. lyttermagnet, og det er det mest downloadede program og så osv. Diskussionen her går vel på, om dem, der bliver hængt ud, har grund til at føle sig krænket. Mm. Ikke lytterne. Nej. Men, men, men det, det ved jeg simpelthen ikke. Om de er. Men lidt mere. På det? Nej, fordi jeg, jeg har også mødt folk, som har været, altså. Øh, virkelig altså kørt, blevet kørt igennem den korte radiovises maskine, og, og, og har taget det, altså øh, imponerende. Øh, hvad kan man sige, i forhold til, hvad der er blevet blevet sagt. Og så det tror jeg er meget individuelt, og, og øh, hvis. hvis øh, hvis der er nogen, der, der lægger sag an, så, så kan vi ende med, at øh, ja, Kirsten virkelig skal på vand og brød. Altså effektiv. Lad os håbe, det ikke går så, så, så slemt, så som det gjorde for Mia Goldschmidt, der jeg i vil, jeg tid jeg var redaktør jeg, for Bladet Korsaren. Ja, jo, ja jeg troede ja. det ikke. Jeg tror, han havde to fornavn. Men, men øh, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg vil råde øh, dem, som... Altså, interesserer sig for det her og, og høre programmet. Fordi der mener jeg rent faktisk godt, at man kan, man, man kan, man kan opleve, at programmet flytter sig. Timmerlig. også i forhold til kritik. Føler du, at vi, vi ved den her slags lidt højpannede metadiskussioner, som har øh, kørt hen over scenen hele den forgangne uge, tager magien ud af satiren? Nej. Altså det, det, skal, den, det skal den kunne tåle. Og det, det, det, det kan den sagtens øh, overleve. Altså, grunden til, at det er Mads Brøgger, Jørgen Ramskov og jeg, der tager det her, det er jo fordi, at det er meget vigtigt for os, at, at satirikerne bliver inde i altså, universet og fiktionen, og, og ikke øh, træder ud. Og, og man kan sige, jeg tror, mange andre vil være blevet så påvirket af den her vanvittige storm, at de ikke var i stand til at og sende programmet, altså i sådan en øh, uge, som, som lige har været... Og her tænk, taler du om, om dem, der, der laver den korte radiovis, altså ja. at de sender til trods for, at ja, de er Ja, og, og, og, det, og det har jeg oplevet altså, mange gange, ikke, ikke når de er blevet angrebet, men når den korte radiovis har skulle sende efter smertefulde dødsfald, altså bare i vores egen øh, kreds af kolleger, der har jeg da godt vidst nogle dage, at der skulle jeg ikke høre programmet, fordi jeg var altså for påvirket til, at synes, det var sjovt. Eller man skal huske, en af de allerførste udsendelser, de laver, laver de dagen efter angrebet på grudtønnen. Og der tænker jeg, det kan ikke lade sig gøre at lave noget sjov i dag. Og det var i virkeligheden den, den store test af det program. Så lavede de nogle nyheder, som handlede altså om, at foreningen af ensomme ulve protesterede imod at Omar eller blev kaldt ind en som ulv osv., osv., osv. og så og, og der var selfie konference ude en øh, synagogen altså, og, og, og, og, og det endte med at man dagen efter kredsønd sad og og, og grinte. Det var jeg selv imponeret over. Men en, en af de ting, som... som det skal, jo, skal vi lige sige til lytteren. Vi har forsøgt at få Frederik Siljus og Rasmus Grun til at stille op til, til interview. Det har de, som du også siger, Michael. Det har de afvist. Så det er derfor, vi har dig. Ja. Men, men, men en ting, som, som måske er, er, har været lidt overraskende, tænker jeg, det er, at kritikken er jo blevet bredt langt. Altså, i forhold til hvad, hvad øh, Henrik og undertegner tog fat i i det her program, hvor vi kigger på den specifikke anklage mod Henrik Sass og, mm. og også den unge øh, DSU-formand øh, der. Jamen altså, så virker det som om der er kommet sådan en eksplosion af kritik. Altså, ja. vi vi, sågar Martin Krasnik har for forsiden af weekendavisen på at på brænde Kirsten Birke i dag på øh, og sende ja. hende til Bloksbjerg. Vi har haft Asroni Uffe Gardel, mm. øh, et utal af andre mennesker, som lige ja. pludselig har rettet en meget kraspørstig kritik mod programmet. Hvor, hvor, hvordan kan, hvorfor tror du, det kommer lige præcis nu? Men, men det tror jeg, fordi at der måske har været sådan en, en stemning af, at øh, det er en kæmpe succes, og alle skal bare synes, det er sjovt. Og det er i virkeligheden det værste, der kan ske for et univers som den korte radiovis. Det er, at det bliver altså elsket og krammet ihjel og bare taget som en selvfølge. Fordi jeg synes kun, det er godt, at der er nogen, der, der ikke synes, det er sjovt, og der er nogen, der, der er helt vilde med det. Og der har måske været sådan en... Øh, at, at det ikke har været altså, tilladt at sige, at det ikke var sjovt. Men, men... Og, det, det, og det er det. Og omvendt tror jeg også, der er en reaktion som er sådan, altså Michael Jackson er et enormt dårligt eksempel, men det der med, at på et eller andet tidspunkt, så, så bliver noget altså, elsket så meget, at der kun er én, men én vej ned. hvis nu diskussionen er så fin og så rigtig og så, så relevant, og det bare gør programmet bedre, og det værste ville være, hvis alle bare elskede det, hvorfor er det så, at øh, I, og især din medprogramchef Mads Brygger, på de sociale medier nærmest falder over dem, der, der får master sig til at kritisere det. Altså, jeg, jeg, jeg sporer en meget fornærmet tone, når du og især brygger går i rette med dem, der, der, der ikke kan lide brugmet. Nej, eh, det, det, det, det... det synes jeg altså ikke. Altså, jeg synes, det er fordi, jeg tror, at det er tiltrængt og vigtigt og så skrøbelig en ting, at man bliver nødt til at, at beskytte det. Altså, fordi ellers så, så, så forsvinder det. Øh, og øh, det er jo også fordi, at vi har ansvaret for ja, siges, 750 timer timers satire. Og klart, så hvis der bliver taget øh, ting op, som, som ikke øh, holder vand, så, så vil altså hele, hele øh, fiktionen falde. Og det blev de sidste ord fra programchef Michael Bertelsen. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 24 en Netflix-model for podcast, hvor man for et fast månedligt abonnement vil kunne høre en række spritnye udsendelser med blandt andre heller Jov, Kasper Kristens og Umut Zagareja uh, som værter. Det er visionen for firmaet Podimo, der er skabt af blandt andet seriøvertikssætteren Morten Strunge, appudvikler Svær Durholm og så dig, tidligere tv-vært, tv-direktør og meget andet. Nikolaj Koppel, velkommen til. Tak for det. Nikolaj Koppel, lad os starte med, at du lige forklarer hvorfor. Den her trio som vi lige har beskrevet, hvorfor I har kastet jer over, lige præcis, podcasts? Ja, uh, yeah, det er en længere historie, som starter tilbage i øh, efterhånden flere år øh, siden, hvor Morten har fået den her idé her, øh, baseret på, at øh, der er jo ikke rigtig noget økosystem for podcasts. Altså, medmindre man er på en public service, service station, jamen, og du har en podcast, jamen, så er der ikke rigtig noget sted at gå hen. Der er ikke nogen måde, man kan tjene penge på podcasts. Og den idé blev så, øh, tænker jeg, op i Mortens hoved, øh, forfinet og forædlet hen over øh, årene. Vi, øh, Morten og jeg kender hinanden anden fra CBS, hvor vi tog øh, en uddannelse for efterhånden mange år siden. Og så begyndte vi at drikke en del kaffe omkring øh, jul, juletid sidste år, øh, hvor at vi øh, og Sverige og sidenhen nogle andre øh, begyndte at tænke, jamen prøv at høre, der er faktisk et marked, øh, som er i voldsom bevægelse, øh, på globalt niveau, men øh, vi vil gerne starte i Danmark og siden gå øh, ned i, i Europa. Øh. Og, og Morten Strunger har jo lavet noget lignende øh, i forhold til til bøger. Ja, men, men jeg ja, det slår mig, at der er jo en væsentlig i øjnefaldende forskel mellem bøger og podcasts. Altså mm. hvis jeg ønsker at læse en bog, ja. så skal jeg altså have tegnebogen op og lommen, medmindre du går på biblioteket. Biblioteket i regionen, altså. ja det er rigtigt. Men hvis jeg vil høre en podcast Ja. Så er de der ude i tusindtal, uden jeg skal betale så meget som en bløjet fæmperer for det. Det er vel en meget, meget væsentlig forskel i forhold til forretningsmodellen, er det ikke. det? Der er ingen tvivl om, at der er stor forskel på forretningsmodellen. Det vi tror, vi kan komme med. Og vi er helt klar, at vi går ind på et marked, som er uprøvet, men som netop derfor har en masse muligheder. Øh, der er hele brugeroplevelsen, som hænger. Øh, Fx på, jeg tror de fleste, der er været inde og høre en podcast på på Apple for eksempel, øh, ikke nødvendigvis føler, at de bliver taget i hånden i forhold til at blive lidt hen til det rigtige indhold. Øh, altså hele den her recommendation og discovery ting øh, er relativt underudviklet. Så er der ikke mindst også det, at vi vil gå ind, apropos økosystem, at gå ind og stimulere øh, podcastmarkedet, dem der skaber podcasts til at lave, Podcast, hvor de rent faktisk kan tjene penge på det. Men, men, men det vender vi tilbage til. Ja. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvorfor man skal betale jer ja, 60-70 kroner om måneden for noget, man kan få gratis derude andre steder. Jamen, så er vi tilbage ved, at hvis først, at du har kommet ind på... Nu får vi se, om det i øvrigt bliver 60-70 kroner. Jeg tror, vi er, i nær vi er nærheden af en, en god kop kaffe eller to ude i byen, men jeg tror ikke, vi kommer helt op på 60-70 Kaffe er også dyrt i København. <laughs> det er en anden historie. Øhm, nej, altså jeg tror helt klart, at der vil være en betalingsvilligt publikum. Øh, vi ved jo, at det er cirka 20 procent, hvis vi nu lige for et øjeblik dvæler ved Danmark, hvor vi jo starter ud. Jamen, så er det cirka 20 procent af, af den voksne befolkning, der på ugenlig niveau lytter til podcasts. Og jeg tror for det første, at der er et stort potentiale ud over de 20 procent. Og jeg tror også, at de 20 procent er klar til dels at blive ledt hen til altså at få kurateret indhold, som passer til deres øh, liv og deres, som har relevans i deres hverdag. Og jeg tror også, at der er en øh, lyst til at opdage, og det er også derfor, vi skaber det her originale indhold, øh, at opdage nogle øh, nye podcast, øh, noget nyt podcastindhold, som vi jo så selv skaber, og som kan være en reason to buy i forhold til at komme ind på platformen. Og så vil jeg også lige sige, at vi kommer jo til at lave en, det der hedder en freemium udgave af den her platform, således at folk kan forelske sig i produktet og se for, for, for sig selv, at det rent faktisk er noget, der er værd at betale for. En freemium model? Altså en gratis version, en gratis version som altså, vi vil jo rigtig gerne have folk ind, så vi kommer til at have en prøveperiode indlændingsvis, uanset hvad, som, som er et par måneder eller tre. Men, men derudover, så, så arbejder vi også lige på, øh, lidt på det, at have en udgave af platformen, hvor at man øh, kan bevæge sig rundt, selvfølgelig i begrænset omfang, fuldstændig ligesom øh, man finder det på Spotify, øh, og bruge appen i en gratis udgave. At man, man kan sige, nu, jo, her for nylig har jo løftet sløret for nogle af de første sådan eksklu eksklusive produkter, som I kommer til at lave. Jeg nævnte Kasper Christensen og Umut Sakaraya, der han er kendt for at have blandt andet guldkron og guldgrillen, tror jeg også, det hedder. Og så naturligvis også Heller Jof som kommer til at lave en podcast, jeg tror, den hedder, Når man græder om søndagen, noget i den stil. Om, ja, øh, om søndagen græder Om søndagen græder ja. Men kan du prøve at fortælle, hvad, hvad er det for nogle koncepter, som, som de her tre sådan, flagskibsindholdsproducenter, antar vi godt kan kalde dem, de skal lave? Altså, øh, først vil jeg sige, det er, det er jo kun en lille håndfuld af, af de navne, som vi kommer til at have liggende på platformen, øh, som i øvrigt altid vil være en foranderlig størrelse. Vi skal jo hele tiden komme med nye produktioner og nye navne, som, som øh, det er interessant at lytte til. Øh, og de her øh, 4-5 navne, vi gik ud med forleden, det er jo en håndfuld af det, vi kommer til at komme ud med. Vi kommer til at drøbe lidt mere øh, hen over august måned op til vores launch i september. Um, og de her navne, uh, du glemmer i øvrigt at nævne 30'er, som jo også inden for podcastverdenen er et kæmpestort navn, og som jo har lavet nogle fuldstændig fantastiske produktioner inden for true crime genren uh, og, og, op, uh, og andre genrer i øvrigt også. Um, jamen det er jo nogle navne, vi har drøbet, fordi de repræsenterer uh, noget indhold, som både har noget bredt og noget tyngde og som både går i den underholdende del af skalaen, og som samtidig også repræsenterer noget helt andet. Så, så de her navne tilsammen er jo bare et første bud på, hvad man vil kunne høre blandt meget andet. Læser I jeres program programudspil forkert, hvis jeg, hvis jeg i det ser en overvægt i retning af, at det er livsstilspræget, det, det underholder, og måske en undervægt i forhold til, man kunne sige, sådan mere? forstår man ret, kedelig p samfundsdebat. Altså, der er jo ingen tvivl om, at ikke bare i Danmark, men også i de lande, som vi gerne senere hen vil ud i, jamen, der vil der være øh, nogle public service stationer, som er rigtig, rigtig gode på især nyhedsfronten på, på Current Affairs. Øh, det kræver en stor maskine, det kræver mange mennesker, det kræver, kræver kæmpe store ressourcer. Så vi har, øh, vi har idé om at gå ind og lave nogle strategiske partnerskaber med forskellige aktører på lokal niveau, når det kommer til Current Affairs, men når det kommer til det selvproducerede, så er det ikke helt forkert at sige, at vi kommer nok til at dykke mere hen i retning af ja, for eksempel True Crime, underholdning og, og how-to-formater. Altså ting, hvor folk kan lytte på en podcast og så blive klogere på eget liv og deres omgivelser. Så det er ikke så meget P1, eller øh, for den sags skyld, denne her station, I skal konkurrere med. Det er mere, ja hvad, skal I konkurrere med? I, vi skal jo i virkeligheden, øh, øh, jo, vi skal jo konkurrere med alt, hvad der er podcasts derude i sagens natur. Øh, Men Corander affairs siger du, det er ikke noget, I vil røre ved i, i sønderlig grad? Jo, som jeg siger, vi vil faktisk gerne øh, indgå, og det er vi jo allerede i dialog med nogen om, igen på lokal niveau, om vi ikke skal finde nogle formater, som passer til os, og som pa passer til et mediehus, som vil give mening i forhold til, at man kan monetize på øh, f.eks. et nyhedsformat eller et current affairs format. Og jeg vil så sige, hvis man kigger ned over, nu har jeg jo selv været redaktør på P1, og jeg følger jo også øh, programfladen her på den her kanal ganske tæt, der er jo rigtig mange formater, som jo også hælder mod det livsstilsagtige eller det underholdende, som du siger. Så, så, øh, så det kommer ikke til at være mange stenkast fra en masse formater, som man har set også på Public Service Station. Nu nævner du selv nærværende station 24 og, og alle ved jo, at 24 fortsætter ikke som, som FM-kanal. Til gengæld er der pæn chance for, at 24 fortsætter som en DAP-kanal med en helt masse statskroner bundet i halen til også at lave podcasts. Mm. Var det ikke lidt en streg i regningen for jer, at den kom? Æh, altså, igen skal man huske på, at i hele den her øh, strategiske opbygning af en forretning, som vi er i gang med, hvor vi jo og så bruger rigtig, rigtig meget tid i selskab med investorer, både her til lands og i udlandet. Ja, der er Danmark selvfølgelig vigtigt, fordi der har vi hjemmebane, og det er jo sådan vores første marked, vi går ind i, men, men det, det, altså det store perspektiv er jo udlandet. Og der, altså hvis først du begynder at kigge på public service stationer, og hvad der findes eksempelvis i Tyskland, jamen så er, så er der jo ganske, ganske stor konkurrence. Så vi bliver nødt til at stole på, at vi med vores produkt og de programmer, vi kommer til at have der. Og ikke mindst det her med, at vi kommer til at gå ud til alle de her mange forskellige creators i et uopdyrket økosystem, at vi kan gøre en forskel. Vi bruger nu, rigtig ja, jeg meget... dumme, så creators. Ja. Uh, ja, undskyld. Det er jo fordi, vi, vi, vi skriver alle vores slides på engelsk, så vi, vi er meget engelsk funderet. Uh, creators det er jo dem, der skaber... Okay. podcast. Så uh, okay. Ja, nu, så dem, der skaber, altså podcastskaberne, dem, der laver indholdet, dem gør vi jo en meget, meget stor dyd ud af, både, altså, ja, både her i Danmark, men også i de markeder, vi er på vej ind i, om ikke så længe, at vi ligesom bliver lokalt forankret. Vi tænker globalt, men er lokalt forankret i forhold til at få lokale øh, spillere på banen. Og det gør vi jo, og så er vi tilbage ved økosystemet, fordi vi jo igen deler den her revenue- den undskyld. Det, den her omsætning, <laughs> som er, jeg som er ved, en, en, jeg en, godt begavet, jeg ja, ja. er lytter, så bare giv en gas. Ja, jeg ved det godt. Øh, nej, det her den omsætning, der tilvejebringes ved et format, som er lavet af for eksempel nogen, som ikke er Øh, øh, kommer ud fra et public service øh, hus, som det vi står i lige nu. Øh, jamen, de vil jo rent faktisk kunne tjene penge på noget, som de ikke har set en krone for tidligere. En, en af de ting, nu, som jeg selv hører relativt ofte, det er den, den amerikanske Joe Rogan, han er stand-up-komiker, han har sådan et, talk, et podcast -talk show, som vel måske er de mest aflyttede overhovedet. Øh, altså, det er jo sådan en af de her genrer, hvor du har både noget current affairs, du har noget kultur, du har forskellige andre ting, men med meget stærk fokus på, på sådan en værtsbordet profil. Er det også noget, I vil gå ind og, og forsøge at arbejde med, eller...? Jamen altså, nu nævner du øh, et format, som jo er jo helt oplagt at kigge på. Der er jo rigtig mange, hvis man begynder at, at øh, kigge ud over landskabet af podcasts og succesrige formater jamen så er der jo rigtig mange, som... Som, som har gået deres sejrskang. Nogle af dem er public service-finansieret, og nogle af dem har, øh, kommer helt andre steder fra. Og vi vil da helt klart også lade os inspirere af, hvad der virker øh, i udlandet, og hvad der er blevet stort på tværs af grænser. Øh, fordi det er jo så det næste, at man kan jo også, og det er jo ikke noget, man har set meget inden for øh, radio og podcast, men man kan jo også begynde at licensere formater, mm. som kan rejse på tværs af genre. Men lad os lige prøve at, at se det fra en, en anden synsvinkel, som podcast Udbyder, altså, eller som podcast creator, som jeg nu forstår, hvad det hedder. Æh, hvad er det, der skal logge en, en podcast creator til at gå til jer frem for selv og styre det? Æh, jamen, det er jo, at vi kan give noget distribution, øh, først og fremmest, øh, og vi kan give noget kuratering. Altså det her med, at når du kommer ind på... Øh, vi tror jo på, at vi kan lave den her kuratering, så den enkelte øh, bruger, uanset om man er mest til skakpodcasts, eller politik, eller underholdning, eller måske alle tre ting... Jamen, at denne her bruger så øh, bliver set og forstået og bliver lidt hen til det rigtige indhold, det betyder jo også noget for dem, der skaber indholdet. Altså, at de, øh, at de faktisk føler, at, at de ikke forsvinder i det store hav af podcasts. Der findes jo 700.000 plus titler derude. Øhm, og derudover, og det er måske den lidt mere konkrete del af sagen, det er, at de rent faktisk kan få nogle penge ud af det, fordi at der muligvis er et lille fællesskab omkring den her podcast skaber indhold, som, som, som er klar til at betale for. Og det der med pengene, vil jeg godt lige vende tilbage til lige om lidt, fordi det, det, det er jo ikke helt uinteressant for dem, der overvejer, skal man slutte sig til ja eller hvad det egentlig kan være i det i kroner. Men, men, men først lige, man siger jo også farvel til at kunne ligge i en lang række steder, hvor man ligger i dag, hvis man laver en aftale med jer, ikke sandt, fordi det er jo en eksklusiv aftale, man kan ikke findes i hvor det ellers måtte være, man i dag lider efter podcast, vel? Men der er det, vi ligesom har to modeller. Hvis man ønsker, hvis reach, altså, ja, undskyld, vi bliver ved med de her anglofil udtryk, men hvis, hvis rækkevidt, altså det, at man kommer ud til så mange lyttere som muligt, er, er, er væsentlig og afgørende betydning for en, og man gerne vil lægge på alle platformer, der overhovedet findes derude, jamen, så er det jo det, man skal. Men der tilbyder vi faktisk også en model, som forhåbentlig gør det attraktivt også, at, at lade sine titler være hos os. Altså, hvis man igen, hvis man gerne vil ligge alle steder, jamen, så kan man få det, vi kalder en 2080 model hvor man får 20 procent af den omsætning, der genereres ved mål på antal lyttede minutter på vores platform. Og så kan man ligge, hvor man jo gerne vil. Og så kan man jo ikke ligge, hvor man ellers gerne vil. Men vi jo selvfølgelig, vi tror jo fuldt og fast på, at vi... Med, med, med den vækst, vi øh, håber og tror på, at vi kan øh, præstere hen over det næste år til to til tre, at vi kan blive ligesom den her preferred platform i forhold til også dem, der skaber podcasts. Altså at de rent faktisk synes, det er fedeste, ligger hos os, fordi hos os er, øh, vi skal ikke sælge andet end podcasts. Vi er ikke Spotify, som dybest set er en musikplatform, øh, som så også gerne vil gøre sig gældende inden for podcasts. Her har vi en betalingsmodel, der igen modsat Spotify, er super transparent, øh, og som er til at gå til at forstå. Og hvad er det så, man kan tjene som podcaster, hvis man kommer i stald hos jer? Jamen, det, det, det kommer jo an på, hvor meget man bliver lyttet. Så er det jo her i verden, at de varer og produkter, der er mest efterspurgte, det er også dem, der tjener flest penge ind. Men, øh, men der kan ligge ganske, altså lige nu sidder vi jo og regner endeligt på, det er jo en mosaik af forskellige faktorer, der gør sig gældende i forhold til netop lyttetid, abonnementspris, antallet af abonnenter osv. Men, men, men der, er, der er gode penge i at, at kunne smide en podcast eksklusivt over til os, og lad os sige, at man så har 10.000 lytter på en månedlig basis, jamen så, så, så ligner det en lille månedsløb. Altså 10.000 unikke lyttere på en måned, så får man hvor meget... Ja, det, igen, det, det vil være dumt at være super konkret omkring det nu, fordi som sagt, vi, vi regner stadig på det. Men, men, øh, men vi, vi gør meget ud af igen at være så transparente, som det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til, hvad der kommer ind, og det du så får som podcaster. Men du siger en, en lille månedsløn? Ja, så kommer man ind på, apropos den der kop kaffe, vi om 40, Ja, Men en lille månedsløn, ja. det er jo dog mere end 500 kroner at gå ud fra. Det er mere end 500 kroner, ja. Hvis, hvis jeres målsætning er jo i løbet af, ja, så vidt jeg husker, et års tid eller to, at komme op på 100.000 betalende brugere mm. for Podimo, at det er jo markant mere end noget, noget øh, webavis web har i Danmark. Altså, så det, det virker jo voldsomt ambitiøst, og man kan jo sige, at webaviserne har jo trods alt den fordel, at de har en meget bred eksponering og er velkendte i forvejen. Men altså, jeg vil sige, at så vidt jeg husker, så ligger politikken på omkring 30-40.000, sidst jeg hørte det. Er det ikke voldsomt ambitiøst? 100.000? Det er store øh, ambitioner, vi har helt klart, og, og når vi kigger på øh, antallet af abonnenter, så kigger vi jo både på Danmark, og vi kigger også på de kommende markeder, så vi vil jo gerne være i, i øh, 3-4 lande inden for et par år øh, med den her model her. Men jo, øh, vi vil gerne, og, og, og se det ud fra det perspektiv, jamen, så vil vi gerne op i nærheden af en, af en halv million øh, Igen, der vil selvfølgelig også være lidt flere mennesker at tage når man går ind i nogle lidt større lande end Danmark. Men jo, ideen er klart stadig, at vi inden for et par år skal være op omkring de 100.000 i Danmark. Altså det vil jo kræve en markedsføringssplits af nærmest en anden verden. Altså der skal jo nogle ret dybe lommer til, hvor mange penge er I villige til at smide efter, efter det her, for at få den form for eksponering? Jamen, vi tror på, at meget af eksponeringen kommer jo også til at handle om øh, øh, den eksponering, som de forskellige øh, talenter, øh, og øh, navne og stjerner og formater, 3 til Heller, til hvad de hedder alle sammen. Øh, nu har vi jo så, som jeg sagde før, kun været ude med fem indtil videre, men det kommer til at ligge en lang række gode, interessante navne, formater, stjerner, også ikke stjerner, hvor formatet er stjernen. Øh, som til sammen gør, at vi tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Jeg er helt sikker på, at når, når en hel masse håbefulde øh, podcaster lytter til det her, så tænker de, det er lige noget for os, og så ringer de til jer i morgen. Hvad er jeres, øh, jeres rettesnor? Hvem siger I ja til, og hvem siger I nej til? Mm, igen... Vi er jo, nu, nu sagde vi jo indlændingsvist, vi snakkede om en, eller der var en sammenligning med Netflix, og det er jo en, en, en, en sammenligning, der ligger der snublende nær. Men vi er jo på en måde jo også YouTube, fordi enhver, der har en podcast, kan jo faktisk helt, ligesom man kan på YouTube, smide den øh, afsted. Og hvis den ellers ligger eksklusiv på vores platform, jamen så får man faktisk 50 procent af opsendelsen. Det er ikke sikkert, at vi så gør noget ved den. Ja. Øh, men den vil ligge der sammen med de der 700.000 andre titler, du i øvrigt også stadig kan finde. Okay, det skal lige de forstå. Altså alle, der ønsker det, kan komme eksklusivt at ligge på Podimo? Det kan de, fordi at det er en platform, som opsamler fuldstændig, ligesom det er tilfældet på Apple og alle mulige andre podcastplatformer, de podcasts, der ligger derude, som har det at se så hvis Rasmus Balludan skulle have lyst til at lave en podcast, så kan han ligge hos jer? Så er det jo, at man skal til at have en, en vurdering af øh, indhold, som kan være krænkende, racistisk videre karakter, og det skal vi jo også have opbygget fuldstændig ligesom en anden platform øh, på nettet skal have det, end, øh, et filter for, hvad der går og hvad der ikke går. Men, men i princippet alle. Principielt. Nikolaj Kobbel, øh, en af hovedmændene øh, og en daglig leder af et øh, nyt spændende podcastprojekt, der ser dagens lys, det er til September Det er til Dansk. september, at vi kommer i Danmark. Yes. Det bliver spændende, og tusind tak, fordi du kiggede tak for min Q&A i dag.